أعوذ بالإسلام عليم الشيطان الرجيم الله, العظيم العظيم. الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشيخ الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا مراشد أمورنا وعجنا من سرور ألبسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا rubishli safi wasi amri wallahu tadam lisani yaqaw qawli saya pnerusi sahabat mati yang mati dalam kuliah menggon yang kita ada bersama-sama di dewan ni mudah-mudahan hari ini kita diberi manfaat oleh Allah Subhanahu dengan satu hadis yang boleh kita jadikan panduan manusia ni dia lahir ke muka bumi dalam keadaan yang tak tahu dalam keadaan gelap bermak menjebakkan manusia dia perlu cari alat Pokok kita jalan tengah malam Gapo kereta kita bawa kereta kalau bila malam hari dia berhajat pada untuk sulit kita jalan ke mamalai kita kena ada laku. Jalan hidup kita lalu ni betul dah jalan Tapi kena ada laku dan suluh. Yeah. Sebagaimana orang buta, orang buta ni dia siar ke malar dia serupa. Tapi walaupun dia buta dia kena ada benda hok pandu dia. Jemput nama tukak ke nama megap. Sok dia boleh boleh guna tukak tu dia boleh katok jalan tak tak tak tak tak dia cari mana jalan itu cara dia nak cari jalan sebagaimana kita tengah malam waktu kita gelap gelam kita berhajat pada lampu suluh begitu juga kita bawa kereta tengah malam kita berhajat pada lampu begitu juga waktu siang manusia siang hari ni, ni kan ada ada benda suluh Yang namanya cahaya matahari maka gitulah manusia dari hidup dia berhajat pada benda yang suluh dia Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Yeah. Uh, setelah habis kita baca ayat uh, ayat uh, kursi. Yeah. Allah sebut la ilaha illallahittubayyana ar-rusd minal ud. Wa man yakfur bi at-taghut wa yu'min billah faqad istam saka bil urwatil wuthqala lam yusama'ha wallahu sm'a. Allahu waliyyul ladzina amanu min adh-dhulumati ilan Allah Subhanahu Wa Taala sifat di antara sifat orang ini yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengambil Allah sebagai Tuhan dia mengambil Nabi Muhammad sebagai Rasul dia bila dia masuk Islam Allah kata yuk rejuhum min al zulma nur dia telah keluarkan tubuh dia daripada tempat yang gelap gelap kepada cahaya yeah. wala'ziinakafaru ada orang kafir orang mengambil haknya pada Allah tidak tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala mereka ni keluar daripada tempat ceroh masuk ke tempat gelap kita fikir ada ke manusia yang duduk tempat ceroh tiba-tiba nak ke tempat gelap ada kalau doktor ada itu akan tersebut yeah. bila itu tersebut makna ada ada aduk. orang yang duduk tempat terat-terat tempat comel, tempat baik maka dia sanggup tukar tempat mulet, tempat comel ni, dia pergi ke tempat yang gelap kelemah Hak tepat sesat Hak tepat tak betul Ada kalau tidak tak kata sebut ya. Sama ada namanya asal dia berimek Tiba-tiba jadi kafir mula <coughs> Murtad mula ya. Balik tinggal agama Islam Hok betul Balik kepada sesat Atau manusia hok jujur ada akal fikiran Boleh mikir Tiba-tiba dia buat kerja-kerja yang merosok diri dia ya. Dia boleh minum Dia boleh hisak dadah Dia boleh Ataupun um, supo suami isteri. Allah wih rezeki dia, nikmat dia, boleh isteri yang halal. Isteri yang halal ni, pegar pun boleh pahlaw. Setuh dia pun dapat pahlaw. Tidur sekali dapat pahlaw. Tiba-tiba ditinggal, tinggal halal ni, dia ambil khuk haram. Dia cari khuk tina khuk jahat. Khuk tina jahat ni tengok pun dosa dia. Pegar pun dapat dosa dia. Buat maksiat lagi, dapat dosa lagi. Tapi perangai manusia. Yang sebab tu Allah, Allah sebut dalam Quran Bila manusia bangun daripada masyarakat Masih-masih dihimpu daripada masyarakat Allah kata Hari akhirat ni Hari yang Allah hitam Muka manusia dia Allah ciruk muka manusia Bangun pada masyarakat manusia ni Allah sebut dua wajah Ada dua jenis muka Satu muka yang hitam gelap-gelap Satu lagi muka yang ciruk terang-gelap Siapa dan ammal ladzina ya. sawaddadu wammal ladzina bayyaddu wammal ladzina sawadda akafartum ba'da imanikum ada orang yang muka hitam gelap daripada pada mahsyar muka itelagak orang ni kenapa dia Allah kata ya. Allah tanya dia di akhirat akafartum ba'da ya. imanikum masa kau menjadi kafir masa kau menjadi syirik pada Allah masa kau menjadi kafir sedekah sebelum ni diberi pada Allah maknanya ada golongan dulu berina molek dah juruh dah Yeah. bersama Islam, sokong Islam sokong perjualan Islam tiba-tiba dia boleh tinggal boleh tubik, boleh berhenti dia berduk jalan yang menang lelelelep berpuluh-puluh tahun tiba-tiba mari kesiki mari kesiki, merajuk, merajuk lari kau jauh, kau jauh, kau jauh kita kena ingat, kita doa pada Allah siyamala Allahumma khutin dan Nabi khusin Ya Allah, mematikan aku ni mati comel mati comel ni bukan mati atas tika mari aja. Bukan gitu, Mati-mati comel ni bukan mati duduk sejik Ya bukan Mati, -mati comel ni mati Asal kita duduk dalam perjuangan Islam Biar mati dalam perjuangan Islam Jangan mati Tiba-tiba mati Too big daripada perjuangan Islam so Sokong Hak sok lawa Islam kau Ataupun Tidak sokong juga Tapi duduk sadeng Gitu Jadi buat tak letih Buat mangga Pol muka ni yeah. Maknanya orang lain Duduk berjuang Islam Pucuk apa kadang-kadang dia merajuk serati serati ya boleh dia orang tak pilih dia ke ataupun dia serati kerana ialah jawatan ke serati kerana uh, macam-macamlah ya serati syaitan ni dia cerdik ya. sebab dia, dia dia dia dia ada lama dah dia pernah jumpa nabi-nabi rasul-rasul manusia kho hebat dia tahu lah bagaimana cara Cara dia, matlamat syaitan nak tu, buat tubik kita yang duduk dalam perjuangan Islam supaya tubik luar. Tapi kalau suruh tubik luar sungguh. Dia tak tubik manusia ni. Dia sayang kat Islam. Maka saya masuk. Dia masuk sikit, sikit, sikit. Mula-mula masuk kecik hati. Serau kecik hati. Tak apalah orang tak sikit tu. Dia marah syaitan pujuk. Yeah. Serau kecik hati. Lama-lama merajuk. Merajuk. Lama-lama tak marah kuliah. Tak pergi usaha Lama-lama tak pergi tamreng Kau jauh, kau jauh, kau jauh, ke jauh <coughs> Bila manusia makin lama makin jauh, makin jauh Syaitan nak supaya dia too big daripada jemur Matlamak syaitan nak supaya manusia keluar daripada jemur <coughs> Jadi olehkan itu Bila kita duduk dalam perjuangan Islam Bila kita duduk dalam Menta'afi terkait Allah Subhanahu SWT Ni nekmat Nekmat yang Allah beri pada kita Dan nekmat ni ni, tu have way ni ata dunia ni gapo hok kita terima susah sakit senang payah kita kena ingat ni saja Allah nak uji kita allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal Allah Subhanahu wa taala Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jadi mati mati ya ambok betullah mali daripada paha sehingga di merapuh ada si usaha pah kawasan meninggal dunia Bagus orangnya, bagus Allah Rabbi Ila dia ni seru, seru menang Negeri pun seru, kawasan pun seru Seru tak ada sore, sore kerja, dia ni kerja dengan RTM Lama Tak ada patching Ambil tulis surat, bergerti Patching pilihan Amba ada ingat kau dia ni berganti, ni Boleh nak nego kau nak perak ambil lembu ko Kita fikir orang Orang hijau, ada gaji Tiba-tiba berhenti, nak buat apa? Tentulah dia nak nego Tentulah nak cari rezeki yang lebih baik lagi Rupanya dia Dia ni berhenti, nak hijau dengan cepat ya hijau dengan cepat Gaji tak ada, gapa tak ada Dia boleh minta pece Hijau dengan jemaah Bila hijau dengan jemaah, duduk dengan jemaah Buat hijau, siang malas malas Baguslah, raja hijau Tiba-tiba baru ni mari dulu. Gimai <tuh> yang ngori, gimai yang ngori pagi itu do uruh do uruh permisi ya, pagi itu do uruh cuma leh tu gimai yang ngori. Lepas main ngori, dia Maya sunak main ngori kemaya duduk. Orang muda lagi umur lima puluh, lima puluh tiga atau lima puluh empat Maya ngori, Maya sunak sambil duduk. Lepas Maya kata sakit dada masuk kereta bin ni atas hospital. Sapa hospital tak ada nak tolong apa? Ini gaduh dunia Ya. Nak tunjuknya hidup ni, mati ni ujian Allah. Allazi khalaqal maut. Allah jadikan mati. Ya. Wal hayata dan hidup umum. Allah sebut mati dulu. Sebab walid manusia bila sebut mati dia serah ni ni ujian Allah. Tak ada siapa boleh elak mati. Doktor pakar pun mati. doktor sakit, agu mano, mati, raja mati, rakyat mati. Mati ni memang kena jumpa. Ada seorang saintis daripada Amerika. Dia kata ni dia buat teori ni lama dah, tahun tahun 90, 95. Tahun 95 lagi. Dia kata menjelang tahun 2014, 2017. Dia kata 2017 di jangka doktor-doktor akan berjaya mencipta sejenis pil Pirni menyebab menyebabkan orang tak mati. Pair dia panggil Pair Anti-Merkat-Mauk. Hmm. Tahun 2017, dia tengok kaji, dia buat kajian-kajian ni. -kajian. Dia buat keluar teori tu. Ya. Tak lama lepas dia buat teori, dia pun mati. Maksudnya dia sendiri pun tak makan ubat, nak duduk jakor-jakor. Hmm. Terutamanya sekalian, orang manusia dok cari ubat tak mati ni, bukan sama kita je sejak so, zaman Fir'aun Fir'aun tu dia mati dia buh dalam piramid tu dengan keyakinan bahawa bila kita buh situ tak mati boleh hidup mula hatta Allah kape okay. dia buat cara macam-macam ikhtiar dia mati ni memang kena jumpa memang okay. hidup ni kena mati kalau tuan-tuan tak tu, tu, saya si mati ada secara jangan hidup awal-awal tak mati dia okay, mati Nanti kita hidup je kalau tak hidup tak mati manusia ni dimen kena diupor kematian Setiap benda kullu nafsin zaiqatul maut semua yang nafah ke baik Allah kata hidup kematianmu kau hidup ni ialah liabluakum <coughs> untuk Allah Subhanahu wa taala uji kamu liabluakum ayyukum ahsanu amalan siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan Allahu akbar ayyukum ahsanu Siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan Allah tak kata Siapa di kalangan kamu yang paling banyak amalan Tidak Bukan Allah kata ayyukum aksara Tidak Bukan siapa di kalangan kamu Yang paling banyak amalan Tapi Allah kata Siapa yang paling baik amalan Kalau siapa yang paling banyak amalan Nak lawan kita dengan umat dulu ni Tak tahu di mana kita Umat dulu ni omong dia tua-tua Lama-lama hidup atau muka bumi May ribu tahun, dua ribu tahun Tiga ribu tahun Eh Nabi Suhaib eh, hidup tiga ribu tahun Tiga ribu tahun Umat dia sama dia tu Tiga ribu, dua ribu, seribu ni balik-balik. Hmm. Dia duduk berok Tari, mu berapa tahun dah umat Aku dua ribu setengah mu hmm? Aku tiga ribu laparata dah May umur, may ribu tahun ni Ya yeah kalau kita renung pejamata rapat tengok Allah oh, 3,000 tahun hidup kalau kerajaan ada masa tu hijau-hijau kerajaan 50 tahun pecing kerajaan bayar pecing, bayar-bayar sopnya mati-mati nak -mati. <tuk> ke <tuk> 3,000 tahun baru nak mati, leluh kerajaan kata <tuk> kalau duit-duit ni habis kau bayar pecing dia 3,000 tahun, enggak kita hidup ummati Kata Nabi Umar umat Muhammad ni umat aku ni umar dia Nek ke tujuh puluh umat Muhammad nek tahun ke tujuh puluh tahun Tu hadis Nabi ni Hadis suhai Maknanya berapa dia? Maknanya siapa-siapa yang ada Masuk dah nek puluh tahun Stand by Tunggu Ambar baru pat puluh lebih <tuh> Tahun ni pat puluh sembilan kalau nampak tua tu, sila betulkan mata anda. Hmm. Hmm. Hmm. Baik. Siapa-siapa masuk 60, stand by. Tapi, mati ni dia tak ikut umur. Kadang-kadang muda, kadang-kadang tua, kadang-kadang tak tak meranok lagi, baru duduk menanda gugur. Kadang-kadang tubik ke dunia mata, dia tengok cikgu matahari, mata mati. Apa? Allah kata mati, mati aku bukan umur. Mung doktor pakar kau raja kau rakyat kau Kalau pernah mati, mati Tak seikhtiar lah, tak sejaya robak lah Anti mereka maut kau gapo memang mati Mati ni tu tanya Allah yeah. Untuk gapo Allah nak uji yeah. Hidup, mati ni baru uji Allah Siapa dekat kamu yang paling baik amalan Bila yang paling baik amalan Kita hidup pendek umur Tapi beramah, sungguh-sungguh, jago sungguh-sungguh Sok ni ni lebih baik daripada orang yang panjang umur tapi buat maksiat pada Allah. Tak ada peda hidup ni panjang ke pendek serupa je. Serupa je. Sebagaimana kata Syed Ali bin Abdul Talib kata Ali. Kalau hidup ni sudah dengan mati tak ada beza yang, pandek, yang panjang umur ke pendek umur. Kalau hidup ni akhirnya mati tak ada peda. Panjang umur ke pendek umur, serupa aja, Serupa je. Yeah. Serupa je sebab apa supo? Hu hmm, akhir mati juga. Kalau akhir mati juga, pendek pun mati, panjang umur pun mati, maka kata Ali kalau gitu ya penting bukan panjang umur, tapi yang penting kita isi gapong umur kita tu. Kita buat gapong umur kita tu. Hak tu pentingnya. Kecuali hidup ni tak mati, ha baru penting pantap kak doa panjang, panjang Ya Allah ya Tuhan ku panjangkan umur aku supaya aku lebih lebih panjang daripada sona Ya Allah panjangkanlah umurku, panjangkan panjangnya. Biarlah lain mati aku seorang dulu. Baik, ambo nak tanya Awak marilah beramai-ramai ni. Agak-agak nak hidup selama mana Tak pun ambo tulis sikit. Tak apa pas tu ambo jejak Israil, rekod dia. Nak hidup 100 tahun. Kalau boleh 100. Do Hidup ni yang bergur Yang kita boleh buat apa Bila kita hidup ni kita boleh jalan Boleh makan, badan sehat Boleh beramal, tu baru berpedos hidup ni Ya yeah. Hidup ni Dia berguna bila kita boleh guna Hidup tu Tapi kalau hidup, duduk ga, duduk atas katinya Ya Makan tak boleh, minum tak boleh Masa hidup Tak ada apa hidup gitu Berapa tahun mahu dia Ayah muda lagi ni baru 35 ni Berapa iak gitu Allah nyalangan lori atas belakang Bawa mutu capok tengah jalan Mari langgar lori atas belakang Patuh tulis belakang Nak mati? Mati hidup Hidup pun, pun tak hidup Jadi hidup ni yang penting Yang penting sihat naik mak boleh gunung Kita hidup Hak ni tak boleh makan Hak ni tak boleh makan Ramah Tak Umur 55 baru dia ya, tinggi ada, sempok ada, sengguguk ada. Paku sengguguk pun kena juga Pak Cik. Hmm. Hmm. Nakki orang tengino. Pocita tok laki backing. Tok laki backing laju. Ya. salah Sakit sikit kenapa? Sakit sikit tekam bini. Ya. Mari-mari tua-tua ni sakit tau Sakit di jepok doktor cik cik doktor kata buat cik ni tak ada nyakit ke sangat tak leh kesan gini apo cik buat balik botol ni pagi-pagi esok -pagi kencing mula-mula bangun tidur tu kencing bulan ni buat ari-ari kencing tu ambonotek nak teh kencing ni nyakit gapo cik nak polekan sikit baru dah ku semangat badan saya tu misah sakut tapi dok lo tok tu arah ni nyakit gapo ni doktor kata kencing mula-mula tu buh sini buat ari bangun pagi tu masuk bilik air dia pun kencing buas dah botol to tepi panggil dia mandi mandi mandi mak ayah dia suruh lepas dia tu bini pula masuk bilik air mandi mandi dia ni balik-balik suruh aku pakai-pakai baju ambil air air air cincin ni nak kencing doktor doktor ambil air cincin terteh dia kata bocik air ni, air cipok cik ni oh air siapa Ah so doktor. Bakul, doktor? Dok la iya ke kecil. Orang ambo kecil baru mandi udah la dia masuk udah ambo kecil dulu. Tutup ke mak tutup nilai kecil memang tutup. dia kata masalahnya pok kecil nggan udah 3 bulan. <tuk>. Ai doktor, ambo ja tengok misan. Ngan dua, tu kata doktor hak tu hak belak ni. Rupanya, bini dia masuk bilik air. Telangga bekas botol air. baik kecil dia. Tumpah. Nak raya tu no, wayak, to, laki. Tu laki beking. Ya tu ayah kecil gati. Oh kecil gati. Ngandung sungguh. <tuh>. Dia hidup. Baik. Nak sebutnya, bila kita hidup atas muka bomin. Allah kata hidup ni sebagai ujian. Siapa dia kata kamu yang paling baik amalan. Ada seorang sahabat Nabi Nusa'a bin Ma'as. R.A. Sa'ab bin Mu'az ni hidup dia Dia masuk Islam umur 31 Umur 31 Dia mati umur 37 tahun Maknanya Dia tahu Dia tahu dalam Islam Dia tahu je Waktu hari mati Sa'ab bin Mu'az ni Sahabat-sahabat beritahu Ya Rasulullah Sa'ab telah gugur Dia mati dalam beda peran Nabi sebut pada sahabat Nabi kata waktu gugurnya sa'ab ilmu az bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala menangis seluruh para malaikat di langit di bumi dengan kematian sa'ab Allah Rabbi ni tahu dalam Islam yeah. sebab tu yang penting bukan panjang umur tapi kita buat gapo dengan umur yang Tuhan beri ya jangan kau sibuk atas dunia siapa haya ba pun tak dead pergi dengan kuliah pun tak dead yeah. ya nak gi masjid pun tak ada tak nak jadi gapo kita akan muka bumi agak-agak kita waktu mengadap Allah esok di akhirat ni nak bawa gapa orang mati syahid bolehlah bawa darah syuhada dia bukti dia dengan baju, berdarah apa semua kita nak bawa gapa nak bawa maya-maya sunat, malah nak bawa mayat tahajud tak bangun semua, terkejut, terkejut kecil-kecil, lepas kecil tidur mulai nak bawa pahala mengaji Quran ngaji pun dak cuba tanya kita cuba kita tanya diri kita tak setau-setau nak dengan Allah bila lagi akhir kita buka Quran bila lagi akhir kita buka Quran ada orang kadang-kadang tahun ni tak buka lagi Quran bulan Mei ni bulan ni dah habis tengah tahun dah tak buka lagi Quran ada orang kata Allah Ustaz ambo ingat-ingat orang ingat, ingat-ingatnya rasanya taklah pak ko ko tahu dua tak lupa dia diri putak ingat bila dibuka Quran. Akhir. Okay. Cuba tanya dia pula. Bila hari akhir minum air? Eh Han ni baru minah dah. Makan ni tak berhenti sejak apa makan, makan, makan, makan, minum, minum. Okay. Tapi bila hari akhir? Cuba tanya pula. Bila hari akhir dia dengar kuliah? Adakah 1000 orang atas dunia ni tak ada masa nak dengar Quran? Dah nak ngaji dak bukan tok ke sini? membuka ni blok-blok Afrika, lama blok-blok sana. Siapa tak ada masa dengan Allah, ingat, siapa-siapa yang tak ada masa dengan Allah, Allah tak ada masa dengan dia. Yeah. Bangun pada masa yeah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya manusia, "Uman arada az-zikri fa innallahu ma'isha tanka." Ya. Yeah wanashuru yawmal qiyamah ta'ana qala rabbi limahsyarti 'ana qala qad kuntubasira wa lakazalika atat kaayatun yanfasithaha wa kazalikal yaw tasah Allah kata Sapa-sapa yang atas dunia ni dia paling aradan zikri berpaling daripada peringatan aku Allah turun peringatan dia tak peduli Allah kata haram dia langgar macam Allah kata halal dia tak buat Allah kata wajib dia tak buat Allah kata sunat dia buat tak tahu barang makruh tu apa sunat buat benda makro buat pesunat contoh isap lah. isa wakok lah isap wakok pesunat isap wakok baru nak habis sambung pula baru nak habis sambung baru nak habis sambung hamba tak marah isap wakok isap lah cuma bazir lah bazir ni bukan sebab wakok tu sebab dia isap tak habis kalau isap habis telah yang putih-putih tu hmm. kecomek baru tak bazir ni majlis bandar nak kutik putul wakok dia sohijau pula Isak mamut sekali Orang kata kalau ujung tu cica budu sedap Orang kena tak ini Panggil sangat Baik Allah kata siapa-siapa yang berpaling pada peringatan aku Peringatan Allah ni macam-macam Ayatullah adaya al-makru'ah Wa ayatullah al-mazur Peringatan Allah ni Kadang-kadang dia mari Dia betul kecep Seumpama Quran kita boleh baca. Ini peringatan Allah pada kita. Jangan dia baca, Tabbatiada Abillah bin Watak. Kena dah Abu Lahak. Pada muka Abu Lahak. Abu Lahak ni, surah atas dunia ni. Tuhan tak ilah tak buah tak hazam. Quran ni. Surah ni. Pasal apa? Yang penting bukan Abu tu, perangah dalam itu tu. Perangah Abu Lahak. apa perangah Abu Lahak? Allah sebut, Allah sebut, Allah sebut, Allah sebut, Allah sebut, Allah sebut, Allah tabat dia ya. ada abilah bin watab anhu maluhu wa ma tidak boleh tolong abulah ni harta dia perusahaan dia nego dia kereta dia nak boleh tolong dia Allah kata tak boleh tolong sebab dia seorang kaya ni tak apa kita kaya bimbang aku kalau kita mati kita upah Mung meng tolong ngaji aku buat aku tinggal aku, aku upah mu 10000 kerja mu ngaji ngaji semua-semua jangan tinggal kubur ni sebab untuk email orang tu. ada siapa-siapa kubur tiga langkah orang akhir tinggal malekat mari dulu mu jangan tinggal biasa jangan sampai malekat mari oh, sedap beteng eh, duduk hmm. ada seorang tu mati dia pesan yeah, dia kata kalau aku mati mu jangan mu aku jangan kapal dengan kain-kain baru ni kapal dengan kain-kain buruk ambil kain buruk kain baru ni buat kamu mu kain buruk satu kayu kanda tu, tak usah ambil orang baru. Ambil orang bekas makam-makam di anak-anak. Orang buruk-buruk. Sudahlah kata dia. Anak-anak ambil pelik apa-apa. Dia kata, gini. Kalau mumbu baru, Malaikatnya kenal. Baru masuk. Kalau bukan dia lama. Kayu-kayu lama. Malaikat mari tengok. Orang ini lama. Dia kesih Eh, sejap dia tengok. Dia otak dunia nak fikir alam barzah. Mana jadi? ala kubur ni, bukan ala len ni ala kubur ni, ala lain kita tak boleh mikir na. tak mari kita nak fikir, apa kecil duduk kat ekorium budak kecil duduk kat ekorium tengok ikan Ditanya tanya mak dia, mak tak lemah ikan ni begitu kita mikir ke ikan Allah tak lemah ikan duduk lain. ikan tu pula tengok budak tu eh tak lemah dia tak ada air ni kita duduk dunia nak mikir ada kubur mana boleh Mika'ala air langsung, Tepatlah air lasung Suasanlah air lasung, la air lasung. Yeah. Maka Allah kata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hidup ni Dia berluakum Ayukum Ahsan Siapa boleh ah. kerangkut Yang paling baik amalan Kita kena ingat Hidup ni Ujian Allah Ibu <laughs> dalam lepala Semua Hak kita boleh Hak kita ilan Hak kita dapat Hak kita sakit Hak kita semua dapat Ni sahaja Allah nak uji kita Ini Allah uji Allah Allah nauji aku. Ya. Yeah. Belah kita ingat Allah nauji aku ni. Kadang-kadang Allah uji pakak. Tiba-tiba dapat jawatan. Naik presiden batu. Allah susah. Hmm. Tak ada agung tapi. Hmm. Buat nyusuk saya-saya. Yeah. Jawatan ni nyusuk kita di akhirat. Tak ada gapo jawatan. Beza saya dengan tuan-tuan-tuan. Tuan-tuan tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat Saya akan ditanya oleh Allah di akhirat Itu je pejabat Tak ada buka apa yeah. Kini ada jawatan Kalau tidak kerana Islam ni Jawatan ni tak ada ni aku Kalau tidak kerana jawatan Kalau tidak kerana Islam Apa pekduh jawatan Jawatan ni kalau nak jadi sombong tak kambur Jadi bahar-bahar pindah aku kalau dengan jawatan kita nak no, no aruh Agak tu, aruh agak ni, Allah aruh kita Pula di akhirat esok, tak ada apa Jawatan ni dia berguna betul-betul Islam. Kalau tidak kadang Islam kita tu terpegang Jawatan Gahor pun tak kira lah, MPKB Kau, Jabat Daerah kau Jabat Tanah kau Jawatan ni dia boleh tolong Islam, baru boleh tolong Kita di akhirat Kalau kita ada jawatan, Islam pun Jadi susah dengan jawatan yang kita ada Tapi kita nak gimana di, di akhirat kita kerja majlis ugamu. Contoh, kita maaf lah. Contoh. Kerja, jangan baca ugamu. Majlis ugamu. Kerja kita ni untuk untuk jaga ugamu. Untuk naik ugamu. Untuk hebat ugamu. Kalau kita pergi jawatan, kita pulak jual lari, ustaz tu kuliah. Ustaz ni ceramah. Kita nak jawab, apa? Apa? Kita pergi kerja ugamu. Tiba-tiba, jom sekat ustaz kuliah. Kalau sekat ayah pay, tak apa lah. Yeah. Siapa apa yang Kak itu di Selangor Zamikhri tu yo. Siapa Ustaz Harun Dain tu takde kuliah. Datuk Isak Baharum takde kuliah. Apa khejo? Ya. Dia tu ialah nak kata nak Kak Alin soal tidak tapi ada ilmu lah. Semua kena. Dia, dia profesor lagi, datuk lagi, doktor lagi, Harun lagi, Dain lagi. Jelah cerdiklah orang. Okay. Siapa dia takde waktu kuliah. Arab masjid di Arab dia runtuh masjid runtuh surga nak jawab gapo dekat kamu di akhirat ni orang lain ni busuk betuk lumpuh cari derma bina masjid bina surga kita guna kuasa untuk lawan Allah hak ni Allah sebut dalam Quran cerita bab orang munafik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iza qila lahum la tubsilu fil qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum muslihun walakin la ya'lamun binu dikatakan kepada mereka mun jangan buat kerosakan atau muka bumi ni. Ya. Yeah. Alu itu apa ingat sama kecil kecil alu itu kalau dia menganjur konsert, nyanyian nyanyian ni budak-budak satu abdi dia. Satu abdi Pak B menganjur konsert, dipanggil kugiran. Alu itu. Yeah. masuk ke apa kampung. Yeah. buat persembahan. Siapa menganjur? Satu abdi Pak B yeah. Lon ini kan dia eh, ajung ngaji. Kalau budak-budak belia, kita boleh panggil. Boleh panggil nasihatmu, jangan buat gini. Ning-ning, rusak. Ning, rusak budak-budak. Rusak generasi. Tapu gaul, jatap tino, jatap tino. Akhirnya nak gimana kita. Tapi lahok nganyur tu khajaah diri. Kita nak kawan. Okay. Kalau orang nganyur tu budak-budak, boleh panggil. Orang nganyur tu khajaah. Pengajur khajaah diri. Okay. Ah diri. Okay. Buat konsol. Hari tu bayar. Lagi Free kalau pun tiap-tiap hujan minggu kosok percuma tiap-tiap hari satu malahak tiap-tiap hari satu ya. Allah Rabbi buat tepat pula tu duduk comel lapu pula gelap-gelap sikit kalau ceroh mereka nampak dia hmm. hei manusia jadi nak sebutnya jawatan ni dia boleh tolong Islam jawatan kita harta kita sehat waktu yang beri ni semua nikmat kita terima ni dia boleh dia boleh tolong agama Allah. Ya. Bergotong pahala ni boleh boleh banyak cara. Ada pahala kita buat. Kita buat dapat pahala, kita dapat le. Ada sokawa lagi kita buat satu amalan orang lain boleh tumpal tak amalan kita. Hak ni lagi besar pahala ni. Kita ada kuasa. Gunuh kuasa tu untuk tolong agama Allah. Pahala banyak orang dapat pahala kita buat ni pun dapat pahala. Ini cerita, Ustaz duduk mengajar Ustaz-Ustaz mengajar surat Mengajar-ngajar Anak murid tanya Dia kata, Tuk Guru nak tanya Dalam ramah-ramah Kita dalam dalam balasan ni Siapa orang besar sekali pahala Kata Ustaz tu orang besar sekali pahala Untuk email Muka dia jadi email Dia orang maya belakang dia Rokok sujud pada Allah Untuk email besar sekali kebetulan Tok Bila ada Tok Bila masih dengar Tok Bila ada menyadar kata Tok Bila Amor rasa tak betul juga Ustaz Tok Bila pun besar juga pahala hmm? kalau Tok Bila tak ber Tok Imeh tak mari hmm. ha, kata Ustaz kalau gitu Tok Bila ni besar pahala pada Tok Imeh sebenarnya sebab dengan sebab dia orang lah. oramah dengar masuk waktu oramah maya bakar mari balas Tok Imeh pun mari jadi yang paling besar pahalanya Bukan Tuk Imel Bukan kata Ustaz Sebenarnya Tuk Bila Tuk Siop pula ada Tuk Siop ada nyanda, Sama-sama gulung Kau-kau daun, Kata Tuk Siop Ustaz Tuk Guru Tuk Siop pun besar juga Kalau Tuk Siop tak buka surah Tuk Bila tak boleh nak beli Tuk kata besar mana Sedap mana surah Kalau mari-mari bales Bila so itu balas sopo ci apa untuk siok tak mari. Ha, jadi kata ustaz kalau gitu nak pokok untuk siok tak besar apa tu bilang. Hmm. Dengan sebab tok siok tu buka bahasa orang lain boleh main maya, tok bila boleh back kamu dia tok email pun boleh masuk debat. Jadi kata tok kata tok guru tu kata kalau gitu memang so rupanya yang paling besar palak ni tok siok ni. Jadi anak murid mari tanya, doklah tok guru nak tanya sungguh ni. Mana sah orang besar ni? Mula-mula tu inai, lepas tu tu bilah. Beginilah kata kata saya tu. Awak paling besar sekali pahlaw, awak buat bales sah ni. Kalau bales sah tak ada, Tok Bilah tak ada buka pintu. Hmm. Hmm. Hmm. Baik. Nak no, sebutnya, bila kita fikir pahlaw, bila kita fikir pahlaw, kita dah ingat kalau pahlaw awak besar ni, awak mayan ni. Eh dah, mayan ni boleh pahlaw ke dia seorang raja. Boleh pada kerja sahaja. Ni. Kau buat kau saing ni. Kau luluh ni. Kau ada kuasa ni. Kau ada kuasa ni. Kau Allah. Kau pahala banyakmu. Di akhirat besok. Pemimpin ni. Syarat se. Kena adil. Banyak hadis sebut. Nabi B. Biasanya. Pemimpin ni. Tidak berlaku adil. Siapa nak saya. Mana mana. Ya. Ya. Ada anak. Ada anak dalam rumah. Jangan mu tunjuk siap pada seorang anak. Mu tunjuk becik banyak lain. Tak boleh. Tak boleh. Yeah. Kita jangan nampak Walaupun kita ni dalam hati ni ada Ada perasaan tu Anak bosu saya sikit Pada anak-anak tua Tak Walik-walik kita lambang ni tak bosu lagi Tunggu untuk jalan baru ni Kata orang gitu Baik Orang kata hak bosu ni lebih saya lagi Tapi kita ni Kau duduk dalam hati tu hak kita Tapi jangan tunjuk Jangan tunjuk Jangan bagi nampak sangat. Ya. Ni kau orang ni kau 2 3 ni. Mem muda tu saya sikit, bagai bodoh. Nak bagai muda. Jangan tunjuk. Jangan tunjuk. Biar nampak sama. Isteri Nabi ini ramai. Kau manyung dengan Nabi Aisyah. Aisyah ni dia panjang manja. Banyak panjang manja. Sebab Aisyah tu kebetulannya muda lagi. Tua-tua pula Tua-tua ni nak manja pun Tak ada di tu kan Terah, tak saya terah balikkan Mari kau tua-tua Kau gigi tinggal tiga Mari dia pek katak lelaki Tidur atas ribu Akak tapak tanuk tengok Tapi terahak muda lagi Dia jauh lagi mari tu Dia peranggan manusia gitu semua Jadi tak ada arah lah nak buat Sebab tu ni taklah doa jangan jadi tua Aisyah ya. ni mari jumpa Nabi Dia kata Allah Mau saya kat aku kan Dia kata dia Ya Allah Kalau mau saya kat aku Aku nak minta duit sikit Nabi bayar ada Aku saya Mau saya kat aku hmm. Bila pun Tak minta gapapa Kena duit ya? hmm. <laughs> Aisyah Nabi pun duit Dia satu dina Seria Duit hmm. seria Aisyah ni boleh duit Duit sepuluh Dari ya. hmm bui pulu ria kata lah suka. Hmm, Ai dia suka asyhab. Hmm. Gadah dekat Allah nabi saya Kakunto. Nabi ni dia dia suka buat buat pertemuan dengan isteri-isteri dia, buat kuliah. Dia kumpul isteri dia ramai-ramai buat kuliah. Kita ni tak boleh berkumpul, berkumpul balak. Tinggal dua dalang tok laki. Hmm. Dia ni dikumpul nabi buat kuliah. ash ni tanya Ya Allah. Di kalangan kami lama-lama isteri kamu ni. Ya, siapa hok paling mahu saya sekali? Ah, saya tanya soalan tu. Nabi kato, "Ge aku saya sekali, orang awak, orang hok akui aku, aku, duit ke dia." Ah, so aku. harga. Akulah tau. Orang akui duit ke dia, itu aku sayang tu kali. Nanti bertanya. Siapa di kalangan kamu yang kui duit ke dia? Akak tangih. Asyok pokok katanya. Ah, pokok. Po, Asyok ah, duduk de depaskan. Patu bini tadi pakak pokok. Asyok ah, kursi pakai, akak tangih belako. Upon <yuk> <yuk> nabi ni kui <wi> belako. Kui <yuk> hmm. belako. Dia, dia jangan tunjuk bila bangun di padang mahsyar sab Abdullahi ma fi dzilliyama la dzil al nabi kata ada tujuh golongan yang boleh duduk bawah arsy Allah di padang mahsyar pada mahsyar ni pada luar pokok tak ada rubah tak ada gapo tak ada yang ada arsy Allah nabi kata ada tujuh golongan yang boleh duduk bawah ni ya yeah. kita kita belajar malam melawak kau besar melawak ya yeah. you kok kemok apa padang Kemuh ni kita tengok macam-macam jenis kemuh. Ada kemuh warna kuning. Ada kemuh warna hijau. Ada kemuh warna biru. Ada kemuh warna merah. Kita ni gigi-gigi. Tunggu. Kita kemoh kuning, kemoh kemoh hijau, ni. Kemuh kuning ni. Ada pao ga jari duduk. Kemuh besar. Kemuh hijau. pun, Kemuh biru ada tiga ga? kita tau aja KPI gitu. Kita ni dak tengah panas. Kita dak tengah panas. Kita pun tepi. Bakpo yang biar orang nak dak tengah panas ni kemah tu kosong tu. Kek kemah tu kosong, apa tak gi duduk situ? Mari urus dia. Eh, kemah kuning tu raja-raja mu rajaka. Dah. Mudak dak sini ya. ah. kosong tu. Kosong pun untuk raja-raja. Memang bukan raja. Lepas tu, Kema biru tu. Tiga orang je. tu, Amno. Memang. Memang amno apa? amno. Amno dia. Orang lain, Pakat Tok Senggi tu, Bukan apa apa? Dia amno je. Contoh lah. Contoh mudah faham. Pada masyarakat ni, Tepat luah. Memang luah pada masyarakat. Eh, Arah Allah. Arah ni luah. Luah, seluah, Luah ni. Besar ni. Arah Allah ni. Memang. Mak. Malaikat terbaik 70 tahun Terbaik terbaik 70 tahun Tak jumpa Tak jumpa itu yang pertama Allah gandalkan sekali gandalkan lagi kuasa dia Bagi kuasa terbaik pula Terbaik pula 70 tahun Tak jumpa lagi Sekarang mana luar dia? Memang luar Tapi siapa boleh duduk ni Orang tertentu je Orang tak jumpa syarat dia di Allah lebih duduk tergelar dengan darah Namih apa-tubun duduk rumah semua dalam tujuh gulungan ni, Nabi sebut yang mula-mula sekali, Imam, Mun'adilun, pemimpin yang adil. Nabi tak kata pemimpin yang juruh, pemimpin yang bagi kair batik kerayak. Pemimpin yang bagi subsidi dia. Pemimpin yang adil. Kita jadi pemimpin. Dalam rumah tangga, kita pemimpin untuk anak-anak, untuk bini kita. Dalam masyarakat kita pemimpin, pemimpin kena kena adil. Jangan sebab kita becik dia kita pu tauwi. Bila tengok, pakar rakyat mana kita tauwi tanah, tauwi tanah gerak tanah, tauwi gerak. Sebab kita tengok orang ni duduk dua puluh tahun dah, Takkan tak gerak, tak dia gerak. Kita wira kok, China kita wii, India kita wii, Melayu kita wii, wii gerak dia duduk tanah tu 90 tahun, 70 tahun. Tak layak dapat gerai tu. Tujuh ribu amno bila kita wiki tu. Cina India kita wypak dekat 42 ribu. 42000 42 orang. Seluruh Perak. Orang Melayu 102000. Cina macam apa India 42. Ya, berbeza, abeda tanah orang Melayu, abeda Cina. Dok. Dia tu bukan nak jadi Cina. Tu hal dia Cina untuk situ dia bukan nak jadi Cina ada kemak dia beranak Ya Allah, mau jadilah anak aku di Cina bangsa itu, bukan hak kita pilih total isi barat coba isi barat anak nak jenis hak comel sikit lah kashmir hidung macam setahun ni boleh tulis, tapi tubik luar hidung, kemek, lengok atas kena Tuhan. Bangsanya Allah bukanlah manusia. Sebab tu Allah kata mungkin hendak wala yajrimannakum shalla an taqamun ala al-ta'dilu ya'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Jangan sebab membenci pada satu kaum lalu mu tidak berlaku adil pada kaum tersebut. Berlaku adil lah Berlaku adil. adil ni bukan sebab kita nak dia undi kita. Undi ni tak suruh fikir. Undi ni dia mari diri. Orang akan undi kita bila dia tengok kita jujur. Orang okay, tengok kita baik. Orang okay, tengok kita memimpin dengan adik. Kita tak rasuah. Kita tak menerima. Dia maknanya undi. Tapi kalau kita nak orang undi. Kita nak tolong dia. Aku wik. Mungkal batik cak semut lima lah. Cak gajuh duduk tiga lah. Beruk dua ekor. Dia. Kita boleh wui dan lah. nak dia sokong kita. Hak ni dalam Islam. Bak tarbiyah. Boleh. Bak tarbiyah. Kita nak jinak dia ke Islam. Boleh wui dui tak salah sebab tu dalam asnaf, dalam asnaf zakat tu tu heboh salah satu asnaf zakat tu wal mu'allaf mu mu'allaf mu'allaf ni orang baru masuk islam orang jina-jina islam kita beli duit duit zakat beli ke dia kita pun pergi macam orang-orang eh Tok Khadil bapa mu'allaf baru masuk mari yang beli duit amba 70 tahun dah masuk islam apa tak boleh amba sepatut boleh mengu islam lah, da. lama lah, tu tak mengu islam lama tak boleh orang baru nak jino nak jino nak nak berat anak kita lah anak kita siapa maya subuh boleh duit di muria maya zohor tiga ria ngorek dua ria subuh di muria anak kita pukul paksa ni bang geruk ayah wah subuh subuh, subuh. Hmm. kiri muria yeah. nak jino di pahal ada satu kisah kita buat di program ni orang orang orang orang ada orang kaya di si. yeah. Nak jinak orang asli Supaya mayat orang asli Masuk Islam dah. Tapi tak pergi main jemaah Aku mana cara nak suruh main jemaah Akhirnya, Tuk Batin Tuk Batin mm. Minggu lepas Siapa-siapa pergi main jemaah Kita will post 10 ia Tuk Batin kata Bukan tak Sergi Ustaz Kalau kami pergi Kami ni pergi cerita Masuk dalam hutan Kalau tinggal Kalau tak cerita Duit tak ada Nak makan apa? Rupanya dia ni tak gimaya, sebab dia kata gimaya tak di duit. Dia kata kalau tak di maya duit, ah, boleh ya. Boleh tinggal kerja. Jadi kita janjilah di maya duit sepuluh iya. Yang pakat tu bih maya. Orang pakat tu bih maya jemaah. Paham bari duit sepuluh iya, sepuluh iya, sepuluh iya, sepuluh iya. Orang suka tegara. Minggu depan mali korang mali duit sepuluh iya. Dalam ramai-ramai tu ada juga orang Melayu Soalnya dia duduk selip Nak juga sepuluh Yahweh lah juga dia nak jadi asli nak buat apa hmm. hmm. Orang yang ada duit ni Jadi asli pasanggup Maksudnya Maksudnya orang yang duit ni Mari Minggu ketiga Dia tak mari Tu kan bagi duit tak mari Sudahlah dia Ramai-ramai macam, -macam. Banga yang bareh Habis 2 orang tu Bakar balik Itu sudah, ha, sudah lagi gini Ustaz tak mari Sudahlah Gini je potong batin Minta maaf Kita boleh bagi duit Tak mari Minggu ni Tak sehat Hah, Tahu mana ni Mereka tak ada duit lagi ni Kita jangka duit, memang janji Tapi orang okay, bagi Tak mari Minta maaf Banyak Mereka nak buah Minggu ni tak ada duit Mereka Mereka Kecil dia oh, Balik ingatlah Allah. Kita duk ingat ke minggu lepas tak mari kita. Mari pula. Tak mari. Ha mari ingat kau tak mari, muka tak bagi duit minggu lepas. Mari. Cuma tak mai eh. Oh, dah imbaik mah, ada tak mai ya? -lo. Ustaz lepas mai tu tak Apa bising tu mai ni? Pak kau tak, tak mai ya? Kata tak batin mai, minggu lepas tak bayar lagi bayar mengulap papa guma ya memang ni. kalau jenis gini ni kita tak kita we untuk jinok dia. Untuk jinok sebab manusia dia ada jasa. Jasa nak makan minum, nak baju, nak pakai, jasa. Hak kuat iman tak apalah dia tahu dah jasa luar ni penting tapi hak penting hak dalam ni hok lama pokito mo ni hok lama masa Islam tak bagi duit tak apa tu mari dengar sini mai kuliah ni tapi tak, tak, kita tak bagi duit ni tak bagi dah hmm? kau kok silat ustaz royak ng bagi duitnya ya ni, oh. hmm? sebab ustaz royak kamu kalau royak boleh boleh cari awak apa takwi cuma kalau tuat tu ana wui molek kita mari dengan kuliah kita kena wui hok ni tak apa lah, sebab muka hati kita hati kita kena dah Islam kita boleh sedekah aku ni bagi sedekah siapa tu Sedekah sedekah ni sifat kita minta Tuhan turun jaga. Tak di bank, apa? Di bank dalam uh, dalam satu ayat Quran sebut. Apa ayat tu? Hmm. Cerita tentang man yakridullah. Man yakridullah qardan hasanan fa idlawi lakum yakfir lakum Allah syukrul halim. Sapa-sapa yang sanggup bagi pinjai harta dia kepada Allah Allah guna istilah pinjam siapa-siapa dia kena kamu yang sanggup wi pinjam harta dia kepada Allah, Allah janji Allah nak pula lebih molek daripada kalau dia pinjam Ya kedua, Allah nak apun dosa siapa yang wi pinjam harta dia seolah sahabat mari, Ya Rasulullah nak tanya sikit Allah pun nak pinjam jugakah Nabi kata ya Allah nak pinjam ni bukan sebab dia tak ada duit dia pinjam bila pinjam wajib pula. Cuma Allah kata dia nak pula lebih molek. Apa kita lama je Pak Ustaz. Ada cop cok Kata ada, ada da... cop-copok ada belakang rumah tu. Tapi gak longga, Ulu dia tolong gak, mata dia tutup. Tak apalah Ustaz saya nak pinjam. Dah kena ambil dah tapi gak. Ha hmm. Tak apa Ustaz. Dia pun pinjam. Dia pinjam-pinjam. Pagi pinjam kepada ataq. Ata pula ulu dia kemak comel, matanya pulak tajam kita kata Allah dia pinjar tu, ulu nak cabut mata tupuk, nyata ulu comel, mata pulak tajam kita kata kalau ni, pinjar semua tak apa tak. kalau kita bimbang, ni ya mari pinjar hilang dengan ulu-ulu hmm. baik, Allah subhanahu wa ta'ala dia, dia, dia tanya, siapa yang sanggup uli pinjar, Allah nak ganti lebih mulai lagi sahabat ni kata ya Rasulullah saya nyanda satu kebun kurma ke dalam kebun tu ada rumah mak saya tak pasal kalau Allah nak pinjam tak pasal saya beri bagi Allah saya bagi pada kamu ya so ambil ambil kebun ni ya. saya bagi pinjam pada Allah sebab Allah janji nak pulang balik di akhirat esok dengan kebun lebih banyak dan Allah Subhanahu wa nak apun dosa tak pasal Apun dosa menyebabkan masuk syurga. Bila masuk syurga, kita boleh mula kebong kita hari itu. Tak rugi ke apa? Bila kita ingat gini kita bermuat ni seru, seru lega lah. Walaupun duit canggih, duit alu. Coba terah, duit besar sekali. Terah bos sila sila sebenarnya nak duit 10 ya tarik duit 100 orang pakat tengok nak boh mulam azullah boh lah <tis> <tis> boh satu menung oh 100 sudahlah ah 100 sudahlah memang termenung memang mati ke Allah tapi kalau mati kalau mati kalau pak kita derma tu tiba-tiba kita mati menyasah kedo tak menyesal raso menyesali kan menyesal, ni, karena kita fikir pak ni kita hidup cuba mikir lepas ni kita mati bisa ke yeah. kalau mikir lepas ni kita mati ngado ngado pok dompet tunggu tapi sebab kita otak kita ni dilatih sama semua lepas ni aku hidup lagi lepas ni hidup lagi lepas yeah. ni hidup lagi sedangkan nabi ajar kita lepas ni aku mati lepas ni aku mati bila kita fikir kita mati tak serupa saya langsung 100 ringgit saya pun moga kita simpan akhir esok kita boleh ambil bola dia pun balik balik-balik jumpa mak dia kata mak yeah. saya dah dah beri kebun ni kepada Allah fi sabi lillah kebun ni mak, saya dah sedekah semua ke Rasulullah yeah. sedekah fi sabi lillah rumah mak dia adalah kebun tu mak dia kata apa Mak dia dengar anak dia kata kebun ni aku dah dah fisabilillah sedekah ke Rasulullah. Mak dia agak ni. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur padamu kerana mem lahirkan bagi aku seorang anak no, yang boleh beza, boleh tahu kepada siapa yang dia patut bagi sedekah kebun dia. Mak dia ucap alhamdulillah. Kena mak kita, pas aku nak ada mana. Menggila kan mama? ada ke sedekah kepas tanah. Ha, ya. perang-perang-perang oh, ya. kalau kita buka sini Lub Afrika hmm. Buka sini suku Afrika tu. Begitu. Hmm. Hmm. Sebab tu kalau kita memiliki, kita kena ingat, apa yang kita terima atas dunia ni, saja Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Ya. Nikmat ke sakit ke, bila kita sakit, tuai tuai ingat kita, alhamdulillah. Sakit Allah nak ampun dosa. Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam dia kaji apa apa dunia. Amin tunduk bawah perintah dia. Jin tunduk bawah perintah dia semua sekali. Dia kata apa? Azam min Rabbii, li amlu ashkur am akfur. Ni ni Tuhanku, saja Allah nak uji aku ni bersyukur ke kita duduk dalam pandu. Sebab Tuhan ni dia tak jawak kena berat hamba ke dekat raya dia. Kepada hamba dia. Allah ni dia tak pernah buat benda tak molek. Semua rancangan Allah molek berlaku. Allah tak ada buat benda tak molek. Yeah. Cuma kita ni jahil. Bila kita jahil, kita menyalah Allah. Akhir esok, inna rabbaka yafṣilu bainakum yawm al-qiyāmati fīmā kuntum takhtalifūn. Allah kata akhir besok, aku cerita kamu, hak ni hak mu selesai. Hak do balas selama ni Allah tunjuk so so so. Bila kita fikir-fikir Allah ni dia buatkan buat zolim Pada manusia Cuma dia buat gini, kita tak tahu Kita menyalahkan Allah Sebab so, hmm. contoh mudah gini lah Kita nak di, naik nak kereta Nak pergi korupu hmm. Kenapa saya kan anak-anak oh, Nak pergi nak naik kereta ni Siapa nak kecing, pergi kecing dulu Siapa nak berok, pergi berok dulu yeah. Jangan naik kereta Nak kecing, nak kecing lah payah hmm. yeah. Buaya bakar, siap bakar Naik kereta Naik, tanya pula Kecing bakal dah? Ha, oh, kecing bakal dah Mok, mok punyik dah Jalan Bagus, jalan main nak kecil dah Ayah, nak cing Ha, ilahailah Mari tak, kita mari nak marah Kita berkata, kata Kan tadi pesan dah, apa tak kecil? Anak kata, tadi tak seronok kecil Anak mana? Bagai kecil kecil ni bukan boleh pulang link Berertilah, bererti, bererti, bererti tak selalu marahkan no? boleh jadi ada hikmah kita tak tahu depan boleh dengan sebab kita bergeti ni anak ah, kita turun kencing. Allah nak selamat kemalang yang besar depan ni no, kita tak tahu fikir-fikir baik dengan Tuhan jangan fikir buruk dengan Tuhan baik sangka dengan Allah tak ada. baik sangka kita bawa kereta tiba-tiba pancit tayar kita logak tengok-tengok kepeh tayar tak paku berhenti tak apa jangan turun-turun Allah siapa ado lemak losan nya pandai tayak keto malu engka potaya tonton tayak keto sebab apa sebab bocor bocor boco tu nya tayak puto iya ya iya buday tu kena elok amun ingat sangat ya yeah. masa belajar dulu belajar saya belajar itu di UKM aja saya ini soga saya ini dia bot Vespa ya yeah. amun sedap ada kada motor duk tepai motor dia dia buat Vespa semua, Vespa Imammu. Hmm. Hmm. Hmm. Buat Vespa tua. Hmm. Gimana-mana untuk Vespa dia. Hmm. Lesing mah pulamo, robtek tak penuh ada. Ya. Yeah. Allah punung sain. <coughs> hmm. Jadi nak balik bila cuti semester balik kampung, balik pahl. Balik nak balik pahl ni, doa, doa ya Allah, ya Allah. Ya Allah hujah ya Allah, hujah ya Allah. Ya Allah hujah ya Allah. Dua orang minta ujian. Pasal apa? Bila ujian, polis tak ada. Itu <laughs> ujian. <laughs> so, ya. Orang kata, Imi jangan ujian. Buat motor. Dia nak <laughs> ujian. Ya Allah, ujian Allah. Pasal apa? Bila ujian, polis tak ada. Naik motor bu. Sekali hmm. Naik sekali dengan dia. Naik sekali dengan dia. Lalu, kau jalan lama. Jalan-jalan highway. Harap. Hmm. Betulanya, duk ikut lori. Lori buat trailer. Lori buat berdoza. Lori trailer Pandia orang buat berdoza. Nak potong tak lepas, mutu tuo, tak lepas, tak lepas. Jadi ikut sahmu. Bila naik bukit, analogi ni koh. Bila naik bukit, ni tanya kita toka lagi aku, nyenyenyenyamot imbas sahmu analogi. Reba ni tengok, agaknya siap pejat pejat cop tak paju boh. Dia pun koh minyak, analogi koh. Kita pun pung potong lepas potong mampu mutu, mampu, apa mampu tu lagi di potong mula, potong aku dia bingung sekali, peng kata, oh, allah kata, huh, hah, mana? <tun> saya yang balik dia free dia, free dia, duduk mata, tak, tak, tak hidup, tak bayar kira tak ada usik gapi, saya ni dilatih masa kecil kecil lagi. Bila berlaku satu-satu musibah Jangan salah korang Mu tengok diri mu dulu Mu buat gapu hari ni Jadi bila motor ni mati Saya dah fikir Gapulah dosa saya hari ni Saya dosa gapu hari ni Bangun pagi ini Bangun pagi, pagi tadi Maya subuh Maya balesok Berjemur Okey Lepas Maya balik bilik Kemah-kemar baju Boleh beb. Okey Tak ada buat dosa Lepas boleh hebat Turun ke kantin minum air kalau ada lepas minum balik minum pula bayar lepas balik ambil beg turun naik motor balik jadi mikir-mikir tak ada lah orang-orang kata kita buat dosa dengan Allah, buat silap, tak ada bila tak ada, fikir tak apalah ada hikmahnya tu bila kita mikir tak boleh pergi akal kita kena baik salahkan dengan Allah adalah sebab tu yang buat ni kalau sebab tu nak buat dosa rasul hari ni tak ada dosa, tak ada dosa besar lah dosa-dosa kecil-kecil tu kecil, balik-balik sama-sama tak, dosa kecil dosa besar-besar tak? tapi bila kita pergi kita ada ada sebab itu ada sebab ada hikmah tak ada jalan segi kona-kona-kona sapa lepas bala polikarok tu polis buat baru akak saya berhenti pemeriksaan polis tu baru ahkak dalam roba ni baru surda saya tengok dia akak tu kata alhamdulillah Rupanya nikah. Dia matuh. Saya buat matiak di motor itu. Baru kita nampak. Kalau tak matuh motor tadi. Sof kebala sekali dengan dia. <guluh> baru kita ya. ya. ha. cuma nya gini. Hikmah ni. Ada masa tu saya tunjuk di ke dunia. Ada masa tu saya tak tunjuk. Ada masa 10 tahun, 20 tahun. Baru kita nampak. Ada masalah atas dunia tak boleh berpikir, tak apa-apa. Akhir esok Allah bertunjuk sesuai. ni? orang ok, rahsia Allah. Hmm. Hmm. Ada benda Allah raya. Oh punya beginilah, patutlah aku hari itu tak jadi nikah dengan dia. Rupanya perempuan itu bilang nikah jadi jahab je liat. Boleh ya. Adalah hikmah. Cuma bergasa. Baik sangka dengan Tuhan, jangan buk sangka dengan Allah Ta'ala. Okay. cuma doa lah ya Allah muatulah hidup api yang terbaik jangan uji benda yang aku tak mampu hadapi dan mu tolong pilih Allah aku ya Allah sebab mu tahu masa depan aku aku tak tahu okay. jadi nak tutupkan pilih apa gini bahawa dalam hidup kita tanpa kubumi ni ujian Allah ni sebagai tanda Allah ingat kita bila Allah ingat kita sama ada Allah tempoh musibah sebab Allah nak ampun dosa kita ataupun Allah nak angkat darjah kita di akhirat semua tu sebagai kebaikan daripada Allah SWT Ya, Allah Alam, mudah-mudahan banyak orang kita jumpa mulai ya, Dalam kuliah-kuliah kita akan kata insyaAllah Cuma nak, nak tutup sikit ni, nak promosi sikit satu buku Buku ni sebenarnya untuk dana derma ke sebuah sekolah di Pasir Mah ya, Dia pek, memang tafiz Quran Di Pasir Mah, dia cetak buku ni tik, tik memasuki syurga Dalam buku ni, dia menghimpungkan hadis-hadis Berbual dengan amalan-amalan yang kita buat. Yang menyebabkan kita layak dapat kereta Allah. Dan layak masuk syurga Allah. Buku-buku ni dia bagus. Kita bawa balik. Bacaan kita pun bagus. Dan anak-anak kita pun bagus. Yang keduanya ada satu poster ni. Poster ni ialah surat Rasulullah SAW. Surat Nabi. Yang Nabi tuju pada jin. Surat Rasulullah pemusir jin daripada kediaman. Cerita surat ni, ni ada surat sahabat Nabi Namanya Abu Dujana RA. Dia ni rumah dia ni ada gangguan jin Ada gangguan jin Dia mengadil pada Nabi Nabi suruh sen-alvi ambil kertas tulis Yang alih tulis Nabi baca selanjutnya tulis dia. ayat dia yeah. Setelah siap dia tulis Nabi wui pada Abu Dujana Nabi berkata mau balik surat aku ni Dia tak ada umumnya. Dia balik letak rumah dia Kata dia Malah tu dia dengar bunyi Bunyi jerit jerui, merau, apa semua dengan dia, dia peranak ni Nabi kata tu, selagi dia tak keluar pada rumah kamu, maka selagi itulah dia menderita jadi surat ni, ni Nabi tuju kepada jin yang dalam rumah kita, kok jahat jin baik tak apa, macam jin pak Allah tu bagus, hmm, kok tu boleh tidur sekali tak apa, jauh hmm, kok ni jin jahat hmm, jin jahat mana jin liar liar ni, kok jahat kena, kok jepoh anak, apa semua ni hmm, lah hikmah jadi nini pung daripada Madrasah Zubaidiah di Marbo Kedah. Yang madrasah ni dia cetak surat nabi ni sebagai cari duit untuk sekolah dia. Ni saya-saya yang berlaku lain. jadi minta tolong. Jadi mukulin ada ada bawa dan belilah kek-kek saya kasihan -kasi, orang jual apa semua biar mudah-mudahan anak, anak kita, isteri kita boleh dengar, dia Allah benar bagi kita satu keluarga dia akan masuk syurga Allah bersama. Syukur sukonyo kita balik rumah tengok-tengok anak-anak ada berkumpul suku hati agumannya segera kita kalau akhirat esok Allah kumpul kita dengan bini dan anak-anak kita dalam satu syurga di akhirat jadi mudah-mudah Allah SWT rahmati kita bersama Allahu a'lam dan saya tak tahu nak minta maaf banyak-banyak salah segala kesabahan dan sebagainya ya kita tutupnya doa sikit Allahumma sholli ala Muhammad Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu al-salamu ala asyafil anbiya wa al-mukhsari Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa aslami ajma'in Allahumma siddhna wa la tanqusna wa akhidna wa la aduhinna wa radhanna wa rabhanna ya alhamdulillahi Rabbana ta'bainana wa bainu qawmina bila haq wa anta khairul fadhi Allahumma siddh islami al-muslimi wa azibashirq al-kafir Allahumma damir aadaka aaddim wa zuyushan muhideen wa ilayka amatna wa ilayka al-masir Rabbana atina fi dunia hasan wa fil akhirati hasanah wahtina a'zabal nar wa sallallahu ala syidina muhammad wa ala alihi wa sallam ijman Alhamdulillah Kabbara